tanques o augmenta els ulls. Ara, concentra't en la teva respiració. Cal ser profunda i regular, de baix a cadà. Respira cinc vegades, profundament, relaxant-te, inspirant per el nas i exhalant per la boca. Relaxa't. Cada exhalació expulsa els dolors i la tensió acumulats en el cos. Amb cada inhalació, inhala la magnífica energia que t'envolta. Relaxa't més encara. Ara visualitza, imagina o sent que els teus músculs es relaxen completament. Relaxa els músculs al front i de la cara i la mendiga relaxa els músculs del cos i dels ombres aquí hi ha molta tensió acumulada relaxa els braços relaxa les cames relaxa els músculs de l'esquena i deixo que els músculs del teu ventre es relaxin per complet, perquè la teva respiració segueixi sent agradable, profunda i regular. En cada suau inspiració, relaxa't més i més. Visualitza, imagina o sent una llum intensa per damunt del teu cap, dintre del teu cap. Deixa que el reglament esculli el color d'aquesta llum. tot el que aquesta bonica llum toqui quan es vagi esparcint pel teu cos, tots els teixits, els òrgans i els músculs, cada fibra, cada cèl·lula del teu cos es relaxarà completament, alliberant-se de tots els dolors i de totes les molèsties, de tota malaltia. I la llum accentuarà més i més la teva relaxació. Ja et sents profundament en pau i tranquil·la. Ara visualitza, sent o imagina, que la llum s'escampa des de dalt de tot el teu cap, fins a baix, per al per darrere els dos ulls, relaxant-te més encara. Veus, sents o imagines que la llum s'escampa per la teva mandíbula, a cui el cavallut fins a baix, accentuant la teva relaxació. El llum per al teu coll, relaxant completament els músculs del coll, tant per vintre com per fora, suavitzant l'interior del coll i et relaxes més encara. Visualitza i imagina el sent de llum que relaxa i cura tots els teus músculs, tots els nervis, totes les cèl·lules del teu cos, escampant-se pels ombros i per els dos braços cap avall, fins a arribar a les mans i els dits. Veus, sents o imagines que la llum flueix per la part superior de l'esquena i el pit, i entra el cor, que bombeja aquesta llum per totes les artèries i venes del cos. Els pulmons, que brillen vellament. Els músculs de la part superior de l'esquena estan completament relaxats. I ara la llum s'extén per la columna vertebral, des del cervell fins a la punta de la columna, fluint per tot el sistema nerviós fins a arribar a tots els músculs i cèl·lules del teu cos. I estàs profundament serena i relaxada. Sents una profunda tranquil·litat, una meravellosa sensació de pau. Veus, sents o imagines que la llum s'extén per l'abdomen i per la part inferior de l'esquena, relaxant per complet aquests músculs i aquests nervis. I ara la veus esplaçar-se per les caderes, per les cames, fins a arribar a la punta dels peus, fins que tot el cos quedi cobert, banyat. D aquesta llum intensa i meravellosa. I et sents molt, molt serena. Ara, visualitza i imagina el sent que la llum envolta completament el teu cos, com si estiguessis en un niu o en un feix de llums. Això et protegeix et relaxa la pell i els músculs exteriors i et sents encara més serena i relaxada. En un moment començaré a comptar enrere, de 5 a 1. Amb cada número et sentiràs més i més serena i en pau. I la teva relaxació serà més i més profunda. Quan arribi a 1, et trobaràs en un estat molt profund. La teva ment s'haurà alliberat dels límits normals de l'espai del temps. Pots recordar-ho tot. 5 4 Et sents més i més serena i relaxada. 3 Més profund, més profund. 2 Estàs arribant. 1 Estàs profundament relaxada, però si sents alguna molèstia, ara o més endavant, tens tot el control. Pots ara posar fi a la part de la relaxació de l'exercici i no seguim amb la regressió. Només has d'obrir els ulls i tornaràs immediatament al teu estat normal i en ple control de les teves funcions psicològiques i físiques sentint-te perfectament, relaxada i descansada. Si vols continuar, visualitza, imagina el sent que baixes lentament per una bonica escalinata. Al peu, hi ha una entrada amb una merda intensa a l'altra banda. Et sents completament relaxada i molt en pau. Termines fins a l'entrada, sabent que la teva ment ja no està limitada per el temps ni per l'espai. Pots recordar absolutament tot el que t'ha passat. Quan creus l'entrada cap a la llum, estaràs en un altre moment. Deixa que la teva mena es el llevament esculli al moment, d'aquesta vida o de qualsevol altra. Pots tornar en un moment a on va sortir un símptoma, un sentiment o una mala relació. La primera causa: mans a la llum. Prime mires els peus. mires quin calçat fa servir. Sabates, sembràlies, gra o si vas descalçar. Ara puges la vista pel cos. Mira la roba. Mira't les mans. Veus com ets. si és de dia o de nit, si ets a dins o ets a fora, intenta ser la gata. Mira al teu voltant. Observa la geografia, l'arquitectura, les plantes i els arbres. I si hi ha altres persones? Si hi ha altres persones, pots parlar-hi. I elles poden respondre a les teves preguntes. Busco les respostes a les teves preguntes. Els teus símptomes. Segueix explorant aquest període. Si és necessari, pots anar endarrere o endavant en el temps. Si sents alguna inquietud, n'hi ha prou en què flotis per sobre del teu cos, observant sense sentir ni participar activament. O si vols, obre els ulls i posa fi a l'exercici. Explora tots els esdeveniments importants. La teva major perspectiva et permet comprendre per què van passar i què signifiquen en realitat. Ara pots comprendre. Mira si alguna persona d'aquesta vida està amb tu a la vida actual. Si vols, ves al final d'aquesta vida i experimenta la teva mort. Flota per sobre del cos i repassa la teva vida. Quines leccions vas haver d'atendre? Ja és hora de tornar. Dintre d'un moment, comptaré de 1 a 5. Quan arribi a 5, obre els ulls i estaràs plenament desperta, alerta i descansada. Et sentiràs molt bé. Tindràs ple domini de totes les teves funcions físiques i psicològiques. Ho recordaràs tot. Cada cop que facis aquest exercici, et relaxaràs més i més profundament. 1. Tots els músculs, tots els nervis del cos, completament relaxats. 2 Despertes a poc a poc. Et sents molt bé. Tres. Més i més desperta i alerta. 4. Quasi desperta. Et sents perfectament. 5. Obres els ulls. Completament desperta i alerta, sentint-te molt bé.